Què és El programa de Ràdio Pinsania, on t’expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i rodalies. Jornada per un Berguedà viu. Aquest dijous, 13 de març, a partir de les 6 de la tarda, a la Sala Casino de Berga, es farà una jornada on es parlarà de l'economia social i solidària com a motor de transformació del territori. A l'Ateneu Llibertari del Berguedà fem 30 anys. Enguany celebrem el 30è aniversari de l'Ateneu Llibertari del Berguedà i us convidem a participar a les activitats que farem durant els propers dos caps de setmana. Per començar, divendres 14 de març, cerca tasques pel barri vell. El punt de trobada és a la plaça de les Fonts a les 8 del vespre. Dissabte dia 15, al camp de futbol del polígon de la Vall d'An, a partir de les 12 del migdia, vermut dels 30 anys. A les dues, dinar popular i sobre musical amb les peders Women of the Ghetto. A partir de les 9 de la nit, concert amb els grups Revenja, Ajos Porros Van, Etzaya Keroak i Insert Show. Hi haurà entrepans durant el concert. El divendres 21 de març, a les 7 de la tarda, passi del documental Ràbia contra la màquina, sobre el moviment Ocupa. A les 9 hi haurà sopar de pinxos. Tot això es farà a l'Ateneu, al carrer Pinsania número 7 Baixos, edifici de Cal Corneta. Dissabte 22, a la plaça de la Patum de la Pietat, davant el local de la xarxa de suport mutu, celebrarem l'aniversari de la Canalla. A dos quarts d'onze del matí, l'associació La Crica ens oferirà un taller de circ i dues exhibicions. A la una del migdia, la Pallassa Trafalgar ens presenta l'espectacle Un nas petit i vermell. A les dues, La Macarronada, dinar popular per totes les edats. I a partir de les 5 a l'Ateneu, Jocs de taula i berenar amb coca i xocolata. No, no us perdeu! La xarxa de suport mutu del Berguedà crida a l'organització i a la solidaritat. La gent que en vulgui participar o en tingui necessitat pot acostar-se al nostre local, ubicat al carrer Pujada del Castell, número 1. Dissautes a partir de la 1, distribució d'aliments per qui ho necessiti. Us animem a participar-hi! Taula rodona sobre Palestina Dissabte 15 de març, a les 6 de la tarda, el Casal Pirinenc de Vilada, es farà una taula rodona sota el títol Com m'implico en Palestina? amb la participació, entre d'altres, de membres dels col·lectius Prou Sal i Boicot ICL. A continuació, sopar amb aromes de l'Orient Mitjà. Des de Ràdio Pinsania, donem suport a la campanya internacional que proposa el boicot, les desinversions i les sancions a l'estat genocida d'Israel. I fem una crida a la solidaritat amb la resistència del poble palestí. Els supermercats Carrefour, per exemple, col·laboren activament amb les forces d'ocupació israelianes. El sionisme és colonialisme i racisme. Boicot Israel i visca Palestina lliure. I fins aquí, què es cou? Juntes creem xarxa.